Ime i Sine i Svetulje Duha. Kad čitamo ovo evanđelje o pastiru dobrom koji je došao pun života otvorivši svojim dogaskom i Kroz sebe, nazvavši sebe vratima, kroz koja prolazimo, na koja ulazimo i izlazimo i život nalazimo. I nalazimo ga u izobiju. Pa kad čitamo ovo evanđelje, a gledamo oko sebe, onda vidimo tužnu sliku. Vidimo pastira dobrog, vidimo vrata otvorena, vidimo život u izobilju, i vidimo vrlo mali broj onih koji se njime nasvađaju, a Veliki broj onih koji na druga vrata ulaze i smrt nalaze. Vidimo veliki broj onih koji nisu dobri pastiri, nego vuci, grabljivi. Vidimo veliki broj onih koji nisu dobri pastiri, nego najamnici koji kad vide vuka, Ili čopor gdje dolazi, bježe i ostavljaju stado, jer ih uopšte kao takvo ne interesuje. Nije im svoje, niti ga znaju po imenu, nego po brojevi. I vidimo danas veliki broj najemnika i vidimo veliki broj onih koje vuci kolju. I upravo... U ovom trenutku kad se navazimo kod našeg dobrog pastira evo čuje njegove riječi uživo da koje tuje sa nama evo i sami stojimo na otvorenim vratima vječnog života ovdje na granici između beskonačnog života i ovog vremenog ovdje na granici Svetog Aultara, na otvorenim vratima, a gledamo ljude koji ginu i koji umiru od gladi. Vidimo velike mase koje idu za važnim pastirima i vidimo demone Vidimo te grabljivce duhovne kako imaju pašu u izobilju. Ako im je i jedan vijek dao veliku pašu, onda je to 20. a evo i 21. vijek bogatu trpezu za demone za vuke vukove i lovce iz podnebesja a evo pastira dobrog evo i života vječnog evo ga u izobilju ali ga ljudi neće Međutim, u našoj crkvi uvijek ima Gospod naš utjehu za malo stadu. I evo na današnji dan tješi nas kroz svoga dobroga pastira i velikog učitelja crkve, svetoga Nikolaja. Ako probijemo onu staklenu izolaciju poput one na velikim aerodromima gdje možemo da stojimo ispred stakla da gledamo kako avioni slijeću i uzlijeću, a da bukvalno ništa ne čujemo. Samo da gledamo, ali ništa da ne čujemo, zaista čudesna izolacija. Ako uspijemo da probijemo onu izolaciju koju svijet i njegov knez vrlo vješta uspijevaju da postave između nas i naših svetitelja, između nas i crkvenih praznika, između nas i svetoga Nikolema maljem bogoslužbenih tekstova, maljem svetoga bogosluženja, maljem i udarcima ovih divnih stihira, onda i čujemo glas svetitelja, a ne kao većina koja ga slavi, ali preko stakva, koja ga gleda Iza onog rama, iza onog stakla, iza kojeg se nalazi ikona, ali ne mogu da čuju njegov glas. Koji se nalazi u crkvi, u svetim tajnama, u svetom učenju, svetoga pravoslavlja, u svetoj liturgiji, a mi smo izvan svega toga i onda... Ne čujemo glas Dobroga Pastira, ne čujemo glas Svetoga Nikolaja. I kao posledicu imamo pjesme za slavskim trpezama, imamo razgovore za svetim slavskim trpezama koji nemaju nikakve veze Ni sa crkvom, ni sa vječnim životom, nisa sa arhipastirom Hristom, ni dobrim pastirom Nikolajem. Nego potpuno neka deseta priča, neki drugi motivi, druge želje, ana, zidu ikona i pred ikonom kandilo, Ali Jaka izolacije i glase ne čuje. I zaista, ako ne udarimo maljem svetih bogosluženja, sveti Nikola neće moći da nam kaže i saopšti ono što ima. A ima da nas pozove za carsku trpezu i da nas dovede do onoga koji sobom predstavlja vrata vječnosti, vrata vječnoga života. Života u izobilju. Naš narod koji je trenutno u krizi, jeste narod koji gladuje pored života u izobilju, jeste narod koji umire, pod nogama besmrtnoga Boga jeste narod koji prosi i ponižava se u prisustvu nebeskoga Oca jeste narod koji mizerno traži utjehu od maćehe pored žive majke crkve ravoslovlje jeste narod koji mizerno puzi i plaši se nemoćnih, truležnih i smrtnih pored besmrtnoga i vaskrsloga gospoda Isusa Hrista. Jeste narod koji traži hleb truležni pored izobilja hrane svete i hleba nasušnog nebeskog, koji nam se u ogromnim izobilnim količinama nudi kroz naše svete oltare i svete hramove, kroz svetu božanstvenu liturgiju i zaista mučna scena, glad, a život u izobilju, tuga i beznadežnost, a vrata otvorena. Oglutanje, besiljno tumaranje, a pastir dobri došao da nas vodi u carstvo nebesko. Zato je i ove godine praznik svetoga oca našeg Nikolaja mnogo važan, ali ne kroz staklo da ga gledamo, a glas da ne čujemo. To ništa ne valja. Takav odnos ne valja. Može sveti Nikolaj da bude umjesto onog aviona iza stakva i da nam priča, a mi ništa da ga ne čujemo. Može gestikulacijom nešto da nam objasni, da pokuše, ali mi ga ne čujemo. Ne čujemo glas njegov, a važno je čuti glas jer Gospod arhipastir kaže u ovom svetom evanđelju i druge ovce imam koje nisu od ovoga otora i temi valja privesti i čuće glas moj i biće jedno stado i jedan pastir ako ne čujemo glas Gospodnji a Glasom gospodnjim pozivaju nas i sveti apostoli i sveti učitelji crkve, među njima i veliki sveti Nikolaj. Njegov glas jeste Hristov glas. Njegovim glasom Hristos, gospod, poziva narod. Da uđe u jedno stado crkve apostolske, to je pravoslavne, I da u njoj nađe samo jednog pastira, Gospodo Isuse Hriste. Baš ovo, ništa drugo. ako jeste onda direktno vezano za ovo, govori nam i je želi da nam kaže Sveti Nikolaj Mirulički, taj pečaroš kako ga naziva jedan Srbin, odgovarajući na pitanje ko je bio sveti Nikolaj. On kaže kao svečar da je on bio dobar pecaroš i da je dobro lovio ribu. Ne samo on, nego mnogi od našega roda uopšte ne znaju ko je sveti Nikolaj. Imaju komunikaciju, ali preko teške i tvrde izolacije. Jedva da mu lice vide, a glas mu nikad čuli nisu. A to je, braći i sestre, mnogo više od nepobožnog odnosa. To je tragedija. Jer taj sveti Nikolaj nije došao da ti njega ispoštuješ tako, što ćeš okaditi kuću, što ćeš prislužiti kandilo, što ćeš umijesiti kolač i što će ti slava biti posna. Ne treba to njemu ništa. To je sve u lijepo i to je sve blagosloveno. Ali to nije prvo, to nije osnovno, a još manje jedino potrebno. On je došao da sjedne s tobom za trpezu I da ti govori, on je došao da bi ti čuo njegov glas I slušajući ga čuo glas gospodnji I prateći ga došao do vrata, hrana Došao do carskih dveri, došao do svetoga utara da bi tamo napipao tijelo Hristova, da bi tamo okusio od krvi njegove životvorne, da bi se pričestio vječnim životom. I pričestivši se, osjetio da ga ima i da ako hoćeš i ti možeš da ga imaš u izobilju. I u tom trenutku, otvarajući svoje umne oči, da postaneš slijep za tamo koja je do tada bila tvoja svjetlost i tvoj izvor života. Progledavši umnim očima i ugledavši svjetlost nevečernju, svetlost carstva vječnoga, života vječnoga, carstva nebeskoga, koja sija u crkvi, u svetim tajnama i svetim bogosluženjima, da postaneš slijep za tamu, za laž, za obmanu, za truvežnost, a da sozrcavaš vječnu ljepotu lika Božije, koji tu došo otkrio se da možda ga vidiš, da možda ga gledaš, kako? Duhom svetim, duh sveti će ti pomazati oči, a mnogima od nas su i pomazane u svetoj tajni miropomazanja, kad nas je gospod preko sveštenika pomazivao duhom svetim, onim svetim pečatima, da možemo i da slušamo riječ Božju, gde razumijemo da možemo da gledamo umno gospoda, Da možemo da pratimo njegove korake, da možemo voljom da se držimo njegove volje i srcem da se držimo njegovih zapovijesti. Sve nam je to crkva dale, sve te snage, sve te sile. A sveti oci, poput Vladike Nikolaja Mirlikijskog i Vladike Nikolaja Srpskom i sve pravoslavno i svetoga Nikolaja, prosvetitelja Japana, ti učitelji i arhijereji, oni su samo nosioci glasa gospodnjeg. Glas gospodnji čuje se kroz njihovu propovijed i kroz njihovo apostolsko učenje. Zato i praznik svetoga Nikolaja, Nikolj dan, On upravo to nudi, da kroz njega čujemo glas pastira, da čujemo Hristov glas i u njemu da osjetimo zaista vječni život. Ne samo da ga osjetimo kao da ga ne žima, nego da osjetimo da smo mi pozvani da se njime nasvađujemo. Ne izvan crtve. Jer Nikolj Danđe, god ga ti slavio, šta god ti radio sa tim imenom, kakav god aranžman da praviš, on je arhijerej jedne svete, saborne i apostolske crkve. Živi učitelj živoga Boga i životvornog učenja. I on kao takav želi da te vrati, Ako si zalutao, želi da te vrati crpi, želi da te vrati stadu, želi da te oslobodi od najamnika, za koje ti smatraš da su pastiri i tvoji prijatelji, tvoji vođi duhovni, tjelesni, a danas ih ima mnogo, nazivamo ih menadžerima, To su sve najamnici, zna to sveti Nikolaj. I danas, jutra, kad Vuk, to jest demon, krene na tebe, ostavićete samog. Kao što i ovaj narod, koji se poveo za najamnicima, ostao sam. I evo vidimo ovaj masakr koji traje. Čujemo ovih dana i bukvalno da ljudi nestaju sa ulica. Nemaj, hajka, i to kažu strateška, love žive ljude i ko zna šta rade sa njima. Neke rastavljaju uzimajući rezervne dijelove, odnosno organe, a druge prinose na žrtvu žive u raznim satanističkim kultovima a sve zato što nećemo da čujemo glas pastira, što nećemo da čujemo glas onih koje on poslao, a to su učitelji crkve, među njima posebno mjesto zaista pripada svetom Nikolaju Mirlikijskom, ali đavo i naš Nemar Uspjeli su da naprave takvu atmosferu da je sveti Nikola ipak prisutan, ali nije. Napravili takvu izolaciju da mi njega možemo eventualno da gledamo, da posmatramo i da ga prepoznamo na ikonama. Da pravimo razliku između njega i svetog Vasilija Ostroškov. Ali kao što i one avione koji proizvode silan zvuk. Mi uopšte ne čujemo, tu, na razdaljeni od nekih stotinjak metara, tako i glas naših otaca, učitelja, mi ne čujemo. Samo znamo da ih razlikujemo nikonama, ali glas njihov ne čujemo, a to ništa ne valja. To je mnogo, mnogo opasno, jer, ponavljamo još jednom, A pozivajući se na jevanđelje koje smo pročitali, dakle na riječi samog gospoda, da je važno čuti glas. I čuće glas moj i bit će jedno stado i jedan pastir. Tu se nalazi veliki problem i uzrok velikih nevolja, što mi pokušavamo da uspostavimo Odnose sa našim svetiteljima, sa našom crkvom, sa našom tradicijom, ali bez glasa. I uporno ostajemo izvan stada. Evo pogledajte naše hramove, taj mistični tor. Koliko tu ima ovaca, povedajte večeras. Koliko tu ima naroda, a nikolj dani. I koliko će ih biti 31. u tuđim torovima, koliko će njih otići da sluša glasove najamnika. U pravom smislu riječi najamnika, jer svi ti likovi koji se ovih dana najavljuju da će biti u ovom našem gradu i širom planete, na to veče tog besmislenog praznika potpuno onako fiktivnog jedna vrlo jeftina marketinška namještaljka sviti i glasovi koji su nam tako važni potrebni bez kojih se ta noć uopšte ne može zamisliti jesu glasovi najamnika kojima mi Ništa u životu ne predstavljamo, sem ovce koje treba ošišati, to jest od njih novac uzeti, ili dušu. I sutra dan kad odu, kad ostave loš utisak i izvrše Loše djelovanje na naše duše, doći će vudci i zaklati upropastiti, jer samo zbog toga dolaze. A glas pastira, arhipastira Hrista i glas njegovih apostola i poslanika, nećemo da čujemo. U redu, slobodni smo možemo da biramo, ali samo glas gospodnji zove u vječni život. Samo crkva pravoslavna ima da nam da život i da ga imamo u izobilju i niko drugi jer kroz Gospod daje, kroz se Gospod otkriva i njoj nas svetitelji pozivaju. Gde mi slavimo svetoga Nikolu? U restoranima, u kafanama, po privatnim klubovima ili kućama? Ne. Slavimo ga tamo, gde mu je mjesto, jer on je bio arhijerej, on je bio služitelj tajni, služitelj oltara, Onaj koji je upravljao mistično blagodaću Hristovom, kako se i u troparu govori Kondaku, upravljao blagodaću tim tom čudesnom silom gospodnjom, mistik crkve, znao je duhovne zakone. Otkrivo se u crkvi kako blagodat djeluje, na koji način i tomu je gospod dao ruke. Jer arhijerejima naše pravoslavne crkve date su ogromne sile da upravljaju blagodaću Božijom, to je energijama Božijim. Znate kakav čovjek treba da bude da bi upravljaju energijama Božijim? To je vrhovna energija, vrhovna sila koja se sve pokorava. Sveti Nikolaj je bio takav arhijerej. I zato crkva tako visoko, visoko cijeni, poštuje i sve nas priziva da ga danas na ovakav način, ne drugačije, možda i drugačije, ali poslije ovoga, poslije bogosluženja, posle ispjevanih stihira, poslije oslužene sveštene liturgije u kojoj sam uzima Učešlja, zapravo samo i služi svetu liturgiju, jer svetitelji su ne presamo svešteno dejisti. A tek posle toga možemo da se okupljamo u i tamo da prenesemo taj duh crkve i liturgije. Tamo da se radujemo onome što nam je crkva dala i što smo crkvi otkrivali. Ne samo otkrivi, nego i primili. A to je život u izobilu. To ne može nikada da ne stane. I to od nas niko ne može da oduzme. Niku. Neka bi dao Gospod da i mi moritvama svetoga oca našeg Nikolaja ove godine polomimo tu izolaciju. Da maljem moritve. Silom pažnje probijemo ta stakla, opasna stakla, opasnu izolaciju koju ovaj svijet i tekako zna da postavi između nas i naše crkve, između nas, nas i naših svetitelja i da čujemo glas njihov, glas otaca naših, glas svetoga Nikolaja koji nas poziva da zajedno sa njim priđemo crkvi, priđemo altaru Priđemo Hristu i da kroz njega koji predstavlja vrata carstva očevog, a vođeni se silom duha svetog, naslijedimo i imamo život vječni da ga imamo u izobilju. Amin Bože dobro.